Ascultați în continuare Acatistul Bunei Vestiri. Binecuvântate este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii nouă. Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă împărat de Ceresc, Duhul adevărului, care pentru și toate le împlinești istierul bunătăților și dătătorule de viață vinoște oște să slăjbești pentru noi și ne curățește pe noi de toată înținăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre sfinte Dumnezeu sfinte Tare sfinte fără de moarte miruiește ne de noi sfinte Dumnezeule sfinte Tare sfinte fără de moarte miruiește ne pe noi Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miruiește-ne pe noi, Slava Tatălui și Fiului, și Sfântului Duh, și acum și burea și în vecii vecilor Amin! Prea sântă trăim, ne pe noi, Doamne curățuiește păcatele noastre, Stăpâne alte fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele tău. Doamne mi Doamne miruiește Doamne mi doiește. Slava Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh. Și acum, și putoare, și veci veci doar amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, spânzălas se numele tău, vie imperatiea ta, pa se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Poți noastră, cea de toate zilele, dă ne-o nouă astăzi. cine ne nou greșelile noastre, precum și noi suntem greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi înispită, cine ne izbavește de cel picrea, că ta este în și puterea și mărirea a tatălui și a Fiului și a Sfântului Du, acum și purure din veci, veci nu. Amin. Miruiește-ne pe noi, Doamne, miruiește-ne pe noi, Că ne pricepându-ne de niciun răspuns, Această rugăciune aducem Sie ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi. Miruiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miruiește-ne pe noi, Că-ntul Tine-am nădăjduit! Nu te mânia pe noi foarte nici pomenii fără de regile noastre, Ci caută și acum ca omilor și ne izbăvește pe noi de vrejmașii noștri.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 Venim să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru, Domnezeu. Venim să ne închinăm și să cădem la Însuș Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, după dincioșia ta. Auzi mântuirea dreaptăta ta, să nu intră la judecată cu rogul tău că nimeni din cei vii nu e drept înaintea ta. Deșmășo și sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Cu mans să locuiesc în Tuneri ca morții cei din veacuri. Mă Duhul în mine și inima mea în temenită în Năuntul meu, adus dus mea aminte de zilele cele de demult, cu în la toate lucrurile tale, la faptele în mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine, mâinile mele, Sufletul meu, ca un pământ însetoșat. De grabă uzi vă doamne ca slăbit Duhul meu.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 Pentru numele tău Doamne dăruiești în viață, Întru dreptatea ta scoate tine ca Sfletul meu. Pe bunătate te stărpește pe și mei și pierde pe toți cei ce ne căcește Sfântul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, pentru dreptatea ta să nu la judecată cu robul tău. Auzimă Doamne cu dreptate ta să nuinte la cu robul tău. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh și acum și puterea și în fecii vecilor. Amen. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ţie, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ţie, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă ţie! varta domnule bine este cuvânt cel ce vine Peis din cer a fost trimis să zică născătoarele de lumeanseu bucurate și împreună cu glasul lui cel le trupesc văzându-te, Doamne întru-pat, să spământa și asta strigând înainte unei ca cea. Bucură-te prin care lăsare bucuria, bucurate prin care fierebrestemul, bucurate chemarea lui Adam celui căzut. Bucură-te izbăvirea lacrimilor ievei, Bucură-te înălțime, care cu anevoie se suie gândurile omenești, Bucură-te adâncime, care nu te poți să lese vedea nici cu ochii îngerești, bucurăte te că ești scaun împăratului, Bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucurăte te seaua care arăt soarele, bucurăte te pântă cele într-o pări, bucură prin care se nu ește Bucurete prin care prunse face făcătorul, bucurate mireasă, pururea fecioară. Bucurete mireasă, pururea fecioară, știindu-se pe tine sfânta într-curăție. Agrăihlui că vii cu îndrăznire, că ispitul tău glas cu nevoia se te arată fi primii sufletului meu, că ne cu zămisire fără seamănță, cum înspoi cântând, haleluia. Haleluia. Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând pectoara să o înțeleagă, agrăih că te ce ce dușea.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 bucură podul care trece greșea pe cei de pe pământ, Bucură-te, minunea mult de îngeri, Bucură-te, ceea ce lești, diavolilor, n-ară de un plâns, Bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, Bucurăte te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, Bucură-te, ceea ce-ntreci mintea înțelepților, Bucură-te, ceea ce lumine-n gândul credincioșilor, o curăte mie răsă, cururea peceară. O curăte mie răsă, cururea Puterea celui de sus a umbrịt atunci spre dânmișlire pe ceea ce nu știa de nuntă. Și pântăcele ei cel cu bună roadă, ca pe o țarnă dulce, la a tuturor celor ce vor fi să se cere mântuire, când vor cânta așa, Aleluia! Având pecioarea, pântă ce pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta,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 Bucurăte te care ai dospit în muțirea milelor, bucură care porți în desularea milostivirilor, Bucură-te, ceea ce înflorești, care ai o desfătării, Bucură-te, ceea ce gătești, sufletelor, Bucură-te, tămâia rugăciunicea bine Bucură-te, curăția toată lumea! Bucuăte bună voi, abli dunezeu cătrei noi, cei muritori ne său. Bucuăte mirea să Currea fecioră Curră de foarte gânduri că dincioua se având într-o sine înseetului o sim, s-a urburat, se la tine. Cea ne-a vestecază cu punută, Gândind că ești purată de nuntă, Tu ce ești fără de prihană, Iar când a cunoscut că zămițirea ta este de la Duhul Sfânt, A zis, Aliluia! Aliluia! Auzit-au păstorii pe îngeri, Lăudând venirea trupească a lui Hristos,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 Bucurate că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești. Bucură-te că cele pământești împreună danțuiesc cu cele cerești. bucură gura apostolilor cea netăcută, Bucură-te nebiruita îndrăznire a purtătorilor de chinuri, Bucură-te temeiu cel tare al credinței, Bucură-te cunoștința cea luminoasă a darului, bucură prin care s-a golit iadul, Bucurte prin care ne-am umrăcat mă slaă Bucur te mireaă Pururea fecioarră Bucurră te miras Purulrea peci Teavo văzând o înțeleți au mer pe urma luminumie. Și ținându-o ca o păclie, Cu o căutau pe tarele împărați, Și ajungând la cel neajuns s bucurat, cântând i Aleluia! Văzut-au fruncii haldeilor În brațele pecioare, Pe cel ce azi zidit pe om cu mâna, Și cunoscândul ale vii stăpânul,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 Bucură-te, mireasă, ururea fecioară, O te mi și purtători de Dumnezeu fiind filozofi sau într Babilon, împlinindu-s prorocia și tuturor mărților fiind-unte pe ține Hristoase l-au lăsat eroască pe om închinoz că nu știa să cânte haleluia Rălucind în Egiptul, lumina adevărului, Ai comit întunericul minciunii, Căitorii lui nerebdântăria ta, Mântuitorule au căzut, Iar cei ce de ei au scăpat, când cântau născătoare de Dumnezeu. Bucurăte în dreptarea oamenilor! Bucurăte căderea demonilor! Bucurăte ceea ce ai zrobit stăpânia șelăciunii! bucură ceea ce ai bădit înșelăciunea idolească, Bucură-te, mare, care ai înecat pe-o netrupescul paraonă, Bucură-te, piatră, care ai adăpat în setații de viață, bucură de foc, care călăuzești pe cei dintr-un tuneric, Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul, bucură hrană și cufă cu mană, Bucură-te, slujitoarea cele sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, izvorătoare de miele și lapte. Bucură-te, pururea fecioară! Bucură-te, Să se mute din veacul acesta înșelător, Te-ai dat Lui ca un prunc, Dar ai făcut Lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit, Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta când nespusă, Cântând, Aleluia!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 Bucură-te, îmbrânzirea judecătorului celui drept, Bucură-te, iertarea multor greșit. bucură hai haina celor goi de îndrăzneală, bucură dragostea care viruiește toată dorirea, Bucurăte te mileasă, pururea fecioară, Bucură-te, Să naștere străină, să ne străinăm din lume, mutându ne mintea la cer, Că pentru aceasta prea-naltul Dumnezeu, Pe pământ s-a arătat om plecat, Vrând să trag la nălțime pe cei ce cântă, Aliluia! Totul a fost între cei de jos, iar de cei de sus, nici cum s-a depărtat cuvântul ce necuprins. Că dune să iască poporâne a fost, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioara primitoare de Dumnezeu, care aude acestea, bucură de încăpere în Dumnezeu, cer neîncăput, încăp, bucure ușa tainei de ce decinse. Bucură-te auzirea cea cu neplicepre a celor necredincioși, Bucură-te lauda cea fără de doială a celor credincioși, Bucură-te purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe Herubim, Bucură-te sălașul cel preamărit al celui ce este pe Serafimii, Bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivice într-una, Bucură-te ceea ce ai uit fecioria și nașterea, bucură prin care s-a dezlegat spălcarea poruncii, bucură prin care s-a deschis raiul, Bucură-te cheia împărăției lui Hristos, Bucură-te nădejdea bunătăților celor veșnice, Bucură-te mireasă, pururea fecioară, Bucură-te mira.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 Vitorii cei mulți vorbitori îi vedem născătoare de Dumnezeu, Că-ți stau înainte ca niște pești fără de glas, Că nu se precep să spună în ce chip și a rămas și ai putut naște, Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne, cu credință cântăm, Bucură-te, lașul înțelepciunii lui Dumnezeu! Bucură-te, comoară rânduierii lui! Bucură-te, ceea ce pe filosoful îi arăți neînțelept! Bucură-te, ceea ce ai văzut, pe ce mergi la cuvânt, a fi necuvântători! Bucură-te, că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți! Bucură-te, că s-au veșteajit păcătorii de basme! Bucură-te ceea ce ai rupt vorbele cele încurcate ale atenienilor! Bucură-te ceea ce ai umplut mreșile pescarilor! Bucură-te ceea ce ne-ai ridicat de adâncul necunoștinței! Bucură-te ceea ce pe mulți i a luminat la minte! Bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască! Bucură-te limanul celor ce umblă cu corabilea ce se vieți! Bucură-te, mireasă, să Currea pecioarră Ucul de miraă Currea Vrând înpo zobiitorul tuturor să mătuiațică lumea, La- ea venit precum i făgăduise, Și pător vin ca un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 Sărășuindu-se-n pântecele tău și învățându-i pe toți să cânte Bucură-te, turnul fecioriei, bucură-te, ușa mântuirii, Bucură-te, începătoarea prefacei ce e de Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc, Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămislis cu rușinea,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 Bucură-te, câmara cea împotobită a sufletelor sfinților! Bucură-te, mireață, pururea fecioară! Bucură-te, mireață, pururea fecioară! Împărate De tema duce cântăș, cântări și să am la număr întocmai ca nisipul, Nimic nu plinim cum se cu Că se biruiește toată cântarea, Care va să tindă de mulțimea mirilor tale multe, Pe care le-ai dat celor ce cântă. Aleluia! Căliye primitoare de lumină arătaste celor ce sunt într-un tuneric, o vedem pe prea sfânta peceară, că aprinzând în sine focul cel netrupe, pe toți cei îndreptați spre cunoștința cea dunezeiască, ce luminează mintea cu ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucurete raza soarelui înțeleptător, bucurete raza luminii cele neapuse.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 Bu curate a dieria mirosurile bun a lui Hristos! Bu curate dia sa vezi licele de taina. Bucură-te, mirosa pururea de cuare. Har datorilor celor de mult, Dezregătorul tuturor datorilor omenești, a singur la cei ce-ți repărcase de Harului, Și lupând de zapisul, Aude de-a toți așa, Aleluia, Stând în nașterea Ta, toți ca pe o biserică însuflețită, născătoare de Dumnezeu, Că, locuind în pântăcere Tău Domnul, care ține toate cu mâna, a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți câne-te. Bucură-te, locașul lui Dumnezeu, cuvântul, Bucură-te, sfântă, care ești mai mare decât sfinții, Bucură-te, Chivo spuneit cu Duhul, Bucură-te, comoana vieții cea nedeșertată, Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși, bucură lauda cea de cinste a freoților celor cuvioși, Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit, bucură zidul împărăției cel neviruit, bucurete prin care se ridică viruințele, bucură prin care se surpă vrăjmașii, bucurete te tămăduirea trupului meu, bucurete te mântuirea sufletului meu, bucurete te sa, asta, cururea pecioară, Bucură-te,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 Cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să zică născătoarele Lui Bucură-te! Și împreună cu glasul lui ce ne trupesc, văzându-te, Doamne, întrupat, să a spământat și astat a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care sare bucuria, Bucură-te prin care pierde blestemul, Bucură-te marea lui Adam celui căzut, Bucură-te mântuirea latimilor evei,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 Bucură-te prin care prunc se face păcătorul, bucură-te mireasă, pururea peceară. Bucură-te mireasă, pururea peceară. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. O, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, peceară stăpână. ce mai înaltă și mai presus decât Îngerii și Arhanghelii, și mai censită decât toată pătura, Mirarea cea mare a Îngerilor, Propovăduirea prorocilor, Podoaba cea aleasă a Arhanghelilor, Întărirea cea tare a Mucenicilor, lauda cea preamărită a Apostolilor, Ovățuitoarea cea tare a Călugărilor, Înfrânarea cea tare a Postitorilor, Curăția și mărirea a Pecioarelor, Veselia cea lină a Maicilor,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 Căruța cea în chipul focului, odifina Dumnezeului celui viu, zămislirea negrăită a trupului lui Hristos, Cuibul vulturului ceresc, turturiava cea cu bună glăsuire, porumbița cea prea bună, lină și fără de răutate, Maică de fi, adâncul minelor, picătura care îți pește mânia al Dumnezeu, adâncimea cea nemăsurată, taina cea negrăită,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 întru care s-adrez de la Duhul Sfânt vinul Harului Celui Neîmpuținat, solitoarea legii, începătura credinței cele adevărate a Lui Hristos, turnul cel neclințit, pieirea ereticilor, sabia măniei Lui Dumnezeu împotriva tuturor celor neleguiți, îngrozirea diavolilor, biruință în războaie, păzitoarea adevărată tuturor creștinilor și lumii încredințată mântuire.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 ușurează, ridică și să stăpână prea minosivă, descătoare de Dumnezeu, prea lăudată, de toate nevoile pe cei ce sunt în primești, aduți aminte de robii tăi și nu trece cu vederea lacrimile și suspinarea lor, Cine ne pe noi cu bunătatea ta ca să ne mângâiem cu mulțumire, aflându-te pe tine ajutătoare. Milosevește te Doamnă prea curată, spre ajutorul poporului celui bine Nădejdea noastră adună pe cele rispite, pe cei rătăciți pe cale, păvățuiește pe cei căzuți de la dreapta credință, iarăși la credință, întoarce pe cei bătrâns, pe cei tineri, învață, te prunci, hrănește și preamărește pe cei ce te preamăresc. Dar mai ales pățește sfântă biserica în fiului tău și oferește într-o lungime de zile o minostivă și îndurată, împărăteasa cerului și a pământului. Născătoare de Dumnezeu, pururile pecioare, miluește cu mijlocirea ta poporul drept pe din jos și toată drepte din ciasta creștinătate. Păzește-o sub acopremântul pământul tale, apără o pe ea cu cinsipul tău apă și luagă pe Hristos Dumnezeu nostru, pe care mai presuște e tine la întrupat, să ne încingă pe noi, cu putere de Sus, ca să ne putem apăra împotriva brăjmașilor noștri văzuți și nevăzuți ce se oștesc asupra noastră. Miluiește și mântuiește cu rugăciunile Tale, Maică, pe nacea simțitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Daniel, și pe toți ortodoxii, arherei, părinți, arhimandriți, preoți și diaconi, și pe tot clerul bisericesc și pe tot poporul de care se închină în Tale, călte spre noi toți folosința Ta cea milostivă, ridicăne pe noi din adâncul păcatelor și ne luminează ochii inimii spre căutarea mântuirii.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 Pentru aceea, și pe icoane văzând chipul tău cel într-un tot și pe a toți îi tor cu mâna ținând, bucurăm noi păcătoși și cu umilință căzând, pe acesta cu dragul și cu frică fricăl sărutăm, așteptând Doamnă, prin Sfințe și de Dumnezeu primintre Tare Lugăciun, să ajungem la cele cerești ale vieții celei fără de sfârșit și să stăm fără de rușine în ziua judecății de-dreapta Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, slăbindu pe el împreună cu cel fără de început al lui Părinte, Și cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul Duhului, Acum și pururea și-n vecii vecilor. pentru tănătatea și pentru mântuirea noi pentru cărmuitorii noastre, pentru mai mari orașelor și ai statelor, și pentru astea cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și pentru mântuirea voie. Doamne, Pituiește, Doamne, Pituiește, Și omului caută cu milostivire spre robita tăi cei care călătoresc și le iartă lor toată acea de voi și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoia cererilor, ieșirile și intrările lor le îndreptează. Cu săruință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește. Sufletelor și al trupurilor, cu milinsă și cu zdrobire de inimă, Cădem către tine și suspinând, strigăm vinde Vindecă durerea tămăduieşte patimile Sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, Ale celor care se pomenesc și ca un bun, Iar trelor toată greșeala cea de voi și cea fără de voie și de grabă, ridică pe deș și din patul durerii, rugăm-ne auzine și ne şi ne O, ne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne miluiește. Porunca ta, Mântuitorule, ca să iubim pe vrajmașii noștri și bine să facem un celor cine pe noi. După pute să o cu din adințul ne rugăm, Întoarce ca un milosivic eșugul tuturor vrăjmașilor noștri în dragoste, Și-n păcare și spre toate bunătatea, Iar gândul lor spre biserica ta, Ca nu răutăților să piară, rugăm unei între toți milosivei, Doamne, Auzi-ne și ne miluiește. Ai pe Petru din legătură și din temniţă şi nebătămat răi dat bisericii tale christoase. Minuieşte ca un minostiv şi pe robii care sunt închiși care se roagă ţie prin noi și din închisoare s-o bozeşte-i. Rugăm-ne ţie într tot, mântuitorule, auzi-ne şi Rob nebrednici că către tine, Mântuitorule, Și cu milință strigăm, Iartă-și miluiește pe robii tăi, Pe toți binecredincioși și creștini, Și toată dorința și cererea lor, să fie după viața, că nu mai tu singur bunesc și știu toate alții milor, toate ce ce sunt de folos robilor tăi, rugăm neziu, auzi-ne și miluiește pe dânsi. O Să gârsiți în dragostea ta Doamne Dumnezeu nostru, să fie robită, bine că din creștini, și să aibă dragoste, nepățarnică față de aproapele. lânzește cu harul prea Sfântului Tău, Duh, Stăpâne, Pentru aceasta milostive, Cu dragostea Ta și a unui cătreatul, Învăpăiază sufletele și inimile lor. Rugăm-ne ca unui milostiv, De grab neavuz și ca un îndurat, Înluiește-ai pe și. Dor deวามm Dumnezeu ești și ție mărire ne-am Tatălui și fiului și Sfântului Duh, acum și purulea și în veci, veciul. Amin. Slavții e Hristos, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră. Slavții e. Slavă Tatălui și Ja vuci pujaš i veći veći mi. Duša mi gluše, mi gluše, duša mi gluše. Kraj bi vas i parite jurucați odeni prea curate, sale, cițale, ale sfinților măriților și într tot lăuda străro apostoli, ale sfinților măriților și buniilor brioitori, mucenici, ale prea cuvioșinilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, ale sfintei prea cumioase și multinoștivei măițe noastre Parascieva, ale sântului maiuncheni Gheorghe, purtătorul de biruință. Cu ale Sfinților și dreptilor dumnezeștilor părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne minuiască și să ne mântuiască pe noi ca bun, și de oameni umitorii. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri Doamne Iisus Hristoase Dumnezeul nostru. Miluiește-ne pe noi.